Хто його вбив, поліція не змогла з'ясувати. Але члени ООН не мали сумніву, що це справа спецслужб Москви. Хоча сама Москва ніколи до цього не признавалася. Все той же Володимир Біляєв у вже згаданому памфлеті «Останнє сальто сірого», написаному через 32 роки після вбивства Євгена Коновальця, подавав таку версію. Коновалець поїхав у Роттердам на зустріч зі своїм довіреним агентом. Його смерть стала результатом внутрішніх розбірок в ум. Як доказ він пише, що журналістів, які в своїх інформаціях дозволяли собі сумніватися в московській версії вбивства, позвільнювали з роботи. Далі автор видає такий пасаж. «Жителі Львова були вкрай здивовані, галантністю польської поліції, яка чудово знаючи, що Мельне керував організацією, з волі якої було вбито міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, дозволило йому легальний виїзд для прийняття справ від Небіщика. Тут усе брехня. Від першого до останнього слова. Якщо Біляй у час і справді не знав, хто вбив Конувальця, то все останнє він не міг не знати, а саме, що Мельник до 1938 року не очолював ОУН. Відбувши ще в 20-х роках 4 роки ув'язнення в польській тюрмі, Андрій Мельник працював головним лісничим у митрополита Андрея Шептицького і 12 років не брав ніякої провідної участі в політичному житті. Він не мав найменшого відношення до вбивства Перацького. Бо протягом такого детального слідства поліції це б стало відомо. Мельник отримав закордонний паспорт не для того, щоб перейняти справи від небіжчика, а щоб поховати свояка. Вони з Коновальцем були одружені на сестрах доньках львівського юриста Федака. Причому паспорт йому надали не так миттєво, бо на похорону він запізнився. І нарешті з Роттердама він повернувся в Польщу до своєї роботи лісничого. Що ж до того, хто вбив Коновальця, то в цьому злочині зізнався Павло судоплатов у своїх мемуарах спецоперації. Він детально розповів про те, як представився Коновальцеві учасникам антирадянської організації в Україні, як втерся до нього у довіру, був з ним у Парижі на могилі Симона Петлюри і навіть взяв грудочку землі з його могили, щоб відвести в Україну. А під час чергової зустрічі спокійно вручив Коновальцеві подарунок з України, замасковану під коробку цукерок, бомбу. На столику в кімнаті готелю, в якому зупинився Євген Коновалець, прибувши до Роттердама на фатальну зустріч, залишилася єдина річ – невеликий хрест. Той хрест, згідно з переказами, Коновалець отримав від своєї матері, коли йшов на війну, і відтоді завжди мав його з собою. Але на цей раз хрест його не зберіг. Загибель Євгена Коновальця. Та ще й у такий час, коли всім було ясно, що наближаються грізні події, поставило ООНу дуже складну ситуацію. Євген Коновалець був беззаперечним авторитетом для всіх націоналістів. Він був не лише видатним організатором і досвідченим військовиком, а й прекрасним психологом і видатним дипломатом. Умів розбиратися в людях, От лише з Содоплатовим не розібрався. Але на фото бачимо такого милого юнака з відвертим поглядом і трішки ніякою посмішкою, що йому так і хотілося вірити. Коновалець умів усіх погодити між собою і кожного знайти відповідне місце. Мимоволі дивуюся, як він зумів створити ОУН, вливши туди во. Такої б мудрості нашим сучасним політикам, щоб об'єднати численні, але малочисельні партії державницького спрямування. Після загибелі Євгена Коновальця постало серйозне питання – кому очолити ОУН? Серед провідних кадрів було чимало видатних особистостей.